l'entrevista. L'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana, l'Assis, afronta una nova etapa amb la recent renovació de la seva Junta i un nou regidor de promoció econòmica a l'Ajuntament de Tiana. I ara sobre la taula tenen el repte de renovar estratègies per aconseguir un nombre més ampli de clients i també revitalitzar el comerç en aquests temps tan complicats. I per conèixer doncs, aquestes perspectives de futur, avui ets acompanyant a l'estudi de Radio Tiana, la presidenta de l'Assis, Esperança Casas. Bon dia. Bona bon dia. Doncs primer de tot, com s'afronta aquest repte d'encapçalar l'Assis com dèiem, doncs hi ha hagut renovació, com s'afronta? S'afronta bàsicament amb moltes ganes, perquè eh, no hi ha molts diners, no hi ha molta perspectiva d'alegria a nivell de, de consum i aleshores eh, s'afronta amb, amb ganes, bàsicament. Hi ha molta gent que té mm, una empenta, és un moment polític interessant, doncs ells també són nous, és com escriure una mica amb una fulla en blanc, una mica torta <ríe> per la citació econòmica però en definitiva una fulla en blanc que pot donar possibilitats no moltes però sí possibilitats interessants possibilitats, això vol dir que tot i que ressaltes que falten diners, la imaginació com sempre es diu en aquests casos serà la solució? Eh, sí, la imaginació eh, la creativitat en definitiva surt molt més en moments de crisi. Perquè és molt fàcil pagar diners i que hi hagin inversions, que hi hagin empreses tercers que et fagin coses, etc És molt fàcil. A vegades tampoc no es valora en moments de crisi que no podem, no podem ni cobrar ni, ni, ni pagar. Tot això es valora molt. Aleshores, té el plus de l'estudi. Abans de fer una acció, te l'estudies molt més que quan tens diners i bé, és un tema de pagar una factura final de més d'un servei que entens o creus a qui te'l vol vendre de que allò anirà bé i al final moltes vegades ni valores la repercussió que ha tingut aquesta acció que tu has pagat de... tranquil·lament no? ara no és així, no és el cas no és el cas primer perquè eh, sí que pagarem algunes factures però hm, aquestes estaran valorades abans hm, mentres i després i bé i... I, Per damunt de tot creiem que hi ha, hi ha moltes possibilitats eh, que no costen diners, que no costen diners. nosaltres parleem d'entrada, no, no demanem diners a, a les institucions oficials, tret de les que sí que habitualment ens pertoquen uh -huh. i òbviament no les deixarem passar. No? però el que busquem més és una complicitat, una complicitat, una ajuda amb estructura, amb, amb voluntat de fer, eh, no, no tenir un, un permís de manera ample, no? però sí una mica de col·laboració i sobretot molta complicitat a nivell d'estaments de, governamentals o municipals o de la Diputació, etc. Uh, tenim un vessant que pot ser molt interessant, que som nosaltres mateixos. O sigui, és inútil que nosaltres tinguem uns serveis, unes botigues, que són les que més es veuen, però també hi ha negocis a nivell de despatxos que no tenen aparador. I, i tot això s'ha de posar damunt de la taula, de, perquè ens nutrim una mica de nosaltres mateixos i desprenem ampliant. Amb aquest punt egocèntric, interessant, però necessari, també està el fet de qualsevol acció que emprenguem important i vital de que això estigui ben comunicat, de que tothom se n'assant no pot passar més, de que a vegades s'engeguen accions i veus a la gent molt despistalada, ah, feu això no ho sabia.sh no? mm -hmm. tot això eh, hem de tenir molta cura, és a dir les eines que tenim les hem de sobrevalorar eh, Macpublictar i assegurança de que té una repercussió, Uh, encara que sigui a poc a poc, però una repercussió de coneixement i d'implicació en el poble. Bé, uh, has comentat el tema de pagar, no?, de pagar de manera externa uns serveis una ajuda, al que sigui, el que sí que pagarem factures és, és que suposo que voleu ampliar també el nombre de, de, de comerços que s'adhereixin a l'Assis, uh, però això és una factura, com a justifica després de dir pagues aquests diners a nivell uh, anual, però això és, després treus un rèdit, no?, Sí, jo crec que en aquest cas aquí Tiana es treu un reddit quasi abans de pagar és a dir m'agradaria veure publicistes aquí gent de màrqueting, jo, jo en vinc que veiessin el, la comunicació que es fan aquí que és extraordinària um, tenim un llibret el llibret, diria jo. No? Uh -huh. Tenim un llibret eh, molt important, perquè està fet, eh, almenys del que es va fer el darrer any, eh, un gran fotògraf, va fer uns dissenys extraordinaris. Eh, el disseny d'un llibret on hi ha tota la informació dels comerços i serveis de Tiana amb un un petit, una petita peça que podem tenir a prop del telèfon és inestimable, perquè jo, per exemple, com a comerciant puc agafar i fer un mailing a totes les, a totes les cases de Tiana primer tindré un cost de disseny, tindré un cost d'empremta de, tindré un cost de, de portar porta a porta aquest, aquest paper meu, preciós, que he fet i encantador, i amb un paper extraordinari, trigarà tres dies a eh, anar a les escombraries. O, pitjor encara, anirà a un calaix, que no sabem on te l'han posat, aquell. El, el fet de tenir aquest llibret és d'un valor eh, inestimable. T'he de dir, perquè no és cap secret, de que estar a l'associació té un cost de 120 euros. Això no pagues mai, com a comerciant o com, com a empresari. 120 euros anuals per tot el que es doni inicialment no està, bé, no està pagat. No? Um, en aquest sentit, uh, estem la nostra aposta, i tal com deies tu, eh, al principi el que és important, no podem pujar no a quotes perquè perquè tots tenem escanyats. Uh -huh. Aleshores, el fet d'ampliar a l'entrada de, de diners, ha d'anar per l'ampliació de comerços que n'hi han encara que no són de delàcies nosaltres ara mateix som 41 associats però també eh, serveis hi ha molts serveis que hi han aquí hi ha moltes empreses que es desconeixen que hi són, no tenen aparador. Aleshores en, en aquests els hi volem ofertar una sèrie de coses hi ha una planificació per ofertar-los les avantatges, a banda del de, llibret entre cometes no? uh, les avantatges els únics que són esquerps uh, que encara no hi he acabat d'entendre el perquè uh, és el, són els bancs i caixes uh -huh. és a dir, bancs i caixes protagonistes amb una part de la crisi actual um, no um, estan per damunt del bé i del mal però eh, entenem que les persones, no les entitats, les persones tenen una voluntat de col·laboració i en aquest sentit sí que farem, eh, bueno, farem pinya, perquè el cap de vall, el comerç en aquest eh, poble, és important. Doncs no, hi ha, eh, no hi ha gaire construcció més eh, i no hi ha indústries, per tant hem de cuidar una mica la base econòmica que tenim. No? De fet, aquesta mateixa setmana heu tingut una reunió amb el regidor de promoció econòmica, el nou regidor de promoció econòmica, que és Jordi Guigost amb tots els associats en aquesta primera presa de contacte. Com ha anat? Va venir, es va presentar... Bueno, de fet, ell va prendre contacte amb una reunió a nivell de responsables anteriors de la CIS, donant la possibilitat de plantejar-li dubtes, problemes i, i pinzellades de, de com pot anar i o no anar. Perquè al el capdavall eh, els redigidors és polític els polítics tenen un problema important, que és que hi ha entre abans i després, hi ha un de els que estan eh, no fan perquè, bueno, estan acabant i els que després comencen no fan perquè han d'acabar el que no han acabat o han de començar el seu. Per tant, aquí hi ha un impàs molt important de temps perdut, no?, que en, en, per exemple, nosaltres com a comerciants en, ens, ens, ens pesa, no? Aleshores, hi ha moltes coses grosses tipus aparcament uh -huh. que es posen damunt de la taula que venen arrossegant des de fa molt de temps i que, òbviament tot i que ahir ja feia uns quan, un quants dies que ell ja era regidor no tenen ben planificat perquè estan doncs, amb el tema econòmic d'abans i el que tindran ells després per tant, a grans trets bueno, doncs hi ha voluntat de, de canvis, hi ha una voluntat d'entendre que la promoció econòmica en aquests moments és, és un punt interessant i que no es pot deixar de banda. La de que no hi ha una economia com per anar donant tiquets al portador, no? però, però en definitiva un primer contacte que eh, bueno, esperem que anirà Continuant a nivell dels associats, nosaltres tenim un a nivell de junta, tenim una sessió de treball uh -huh. per marcar pautes mm, de treball entre nosaltres. Entre perquè l'entesa entre els comerciants que formen part de, de l'associació és bona, és a dir, perquè sabem que cadascú els seus interessos com a comerciant, el seu negoci és d'un medi o d'un altre, per exemple ara vindrà la, la setmana del bolet i uns doncs, estaran al restaurant fent els seus menús, els altres no sé si participaran a l'agrofira, però hi ha uns objectius comuns, hi ha una entesa comuna de vinga, anem a unir-nos i tirar cap endavant? Sí, a veure, les associacions mai s'estan al 100%. Mai. El que no vol dir que no s'hi estigui d'acord, els que no hi van, eh? les assemblees, que és el capdavall, el lloc on tothom vocalitza les, els seus interessos i les seves preocupacions, no? Però eh, sí que és veritat que cadascú té els seus interessos. Moltes vegades pel propi negoci van en contra dels, dels altres, no? Uh -huh. eh, èticament i amablement, no? Sí. Però... Eh, però és un moment de crisi, és un moment de crisi per a tothom. però nosaltres això no és un hobby. No és un a més a més o un afegitó que fem els dilluns al vespre. O sigui, és la nostra feina. és d'on mengem. Uh -huh. Per tant, amb eh, un moment de crisi, amb un moment que l'administració eh, està pitjor que nosaltres, eh, lú solució que tenim és eh, enganx-se i, i fer força. i això tots ho sabem. I, I aleshores eh, tots ens hi posem, amb diferents mesures, òbviament. Ah, Diguem al principi doncs, que comencem aquesta nova etapa dins de l'Assist i que, que suposo que s'ha presentat també un pla d'objectius i un pla d'estratègies. Quines novetats, és a dir, de quina manera es pot arribar a augmentar el nombre de clients de Tiana i com deies tu, doncs, que la gent se' s'assabenti de tot allò que, que feu de manera molt més eficaç. Bé, hem marcat unes pautes eh, innegociables <ríe> és a dir, no farem, no estarem a cap eh, acció que no estigui anunciada amb un mes d'antelació després eh, qualsevol acció també serà eh, serà comunicada no només a Tiana sinó als municipis del voltant per dir d'alguna manera atenció, nosaltres som Tiana tenim moltes coses, però també tenim comerços perquè tothom, quan parla de comerç, se' malella, no sé per què, no? No, se'n va a Aleshores, sí, d'acord, l'Ella té uns, uns llocs extraordinaris, però nosaltres també en tenim. I com que els tenim, en farem moltes accions. Permetem que no t'expliqui totes, uh -huh. però sí que hi ha un ventall d'actuacions um, per totes les edats i uh, durant tot l'any per fer ressò de, de l'associació del comerç de, de Tiana, i no Macastorda, sinó a l'invers, també serà indistint. No? Um, hi han concursos a fer, hi, han, hi ha potenciar el, on hem estat, per exemple, el TAST, sí? originari de l'associació i després recollit pel municipi, pensa que abans el TAST reflexa el que tu estaves demanant abans. El TAST és per als restauradors bàsicament, uh -huh. però allà hi estem tots arremangats, perquè ens interessa perquè si bé gent de Sant Fost, passarà per les botigues els únics que queden una mica despenjats són els serveis aquests que tenen el despatx en un lloc que no es veu perquè no té aparador i aquests, per aquests també tenim un plan d'acció Bé, doncs, eh, suposem que al llarg dels propers mesos anirem veient com es desplega aquest pla d'acció i com doncs, l'objectiu prioritari és revitalitzar el comerç de la vila, aconseguir que la gent doncs, es quedi al poble no? per, per consumir serveis, per anar a comprar. Que aquest és el prioritari, no? O sigui, aquesta és la màxima complicada. Sí. sí, sí, sí. A més, que, no que no sigui per desconeixement, uh -huh. bàsicament. No? Òbviament, tothom compra on n'hi plau i això està bé, això està molt bé però que no sigui per coneixement. Doncs Esperança a casa, nova presidenta de l'Assis, moltíssimes gràcies i molta sort. A vosaltres. Deu bon Vinga, dia. Gràcies.